переоформила свої документи до чоловіка в готельку, бо сподівалася в такий спосіб прискорити просування Василевої черги на розширення житлоплощі. У цій ситуації батьки Ліки могли одержати лише однокімнатну, тож татко Вельми образився на дочку. Він сподівався на розуміння, адже його черга в будь-якому разі підійде раніше, ніж їхня з Василю. А тоді Анжеліка могла б спокійно прописуватися до чоловіка. Ну, може, вона справді поспішила і вчинила нерозважно, але її теж треба було зрозуміти. Жити в цій коробочці, званій готелькою, просто нестерпно. І вона зробила так, як вважала правильним для себе. Батько з дочкою не порозумілися, відносини між ними стали напруженими. Олена Сергіївна мало переймалася справами чоловіка, навіть якщо вони стосувалися не тільки його життя. Тому конфлікт ліки з батьком не дуже зачепив її. Мати рідко провідувала дочку з іншої причини. Олена Сергіївна досить болісно переносила жіночі вікові зміни, тому вирішала в дорогу лише в найсприятливіші дні. А такі, на жаль, траплялися нечасто. Ліка потягла це бро з випраною дитячою білизною на кухню кип'ятити. Господи, скільки ж тут тарганів! Колись вона вмить вискочила б за двері, нехай би Василь Самотужки розправлявся з цими мерзенними комахами. Але тепер, лише гидливо скривилася і, поставивши це бро на плиту, опустилася на стілець. Ненавиджу цю готельку, вкотре подумала Ліка. Тут ніколи не даси нічому ради. Труби течуть, води часто немає. Штукатурка облуплюється прямо на голову. Ой, скоріше б підійшла черга на розширення. Нас тепер троє повинні дати відразу двокімнатну. Подумавши про квартиру, ліка згадала й про батька. Але в неї не зосталося ні сил, ні бажання знову роз'ятрювати цю свіжу рану. Ліпше чогось попоїсти, Майнула в неї інша думка. Вона відчинила дверцята холодильника і дістала від тіля докторську ковбасу та сире яйце. Зараз зварю яйце та зроблю бутерброд. Сама собі дала завдання ліка. Це швидко, тож навіть якщо Дмитрик прокинеться, можна все облишити і не боятися, що щось підгорить чи не довариться. Вона поставила на другу конфорку маленьку каструльку з водою, опустила в неї яйце. Господи, і хто придумав, що пологи омолоджують? Такою ходячою руїною, на яку вона перетворилася після народження сина, ліка не почувалася ніколи. Ще добре, що ніби загоївся цей кошмарний геморой, що вона його натужила собі під час потух. Хто вже ніколи не думала, що матиме такий подарунок, та ще й у молоді роки. Ні за що більше не захочу родити. Ніяке це не омолодження, а справжнє нівечення себе. Ну, добре, що народився хлопчик. Принаймні, Вася має сина і не мріятиме про другу дитину. Сама Ліка хотіла дочку, але під час пологів геть чисто забула, кого хотіла, кого ні. А тепер у неї залишилося одне єдине бажання. Швидше б минав час. Ну, нехай би Дмитрикові виповнився хоча б рочок. Хоча б Місяців дев'ять, щоб він уже, бодай, щось розумів, його можна було чимось забавити. Щоб він перестав без угаву плакати. А головне, спав би вночі. Ну, хоча б шість годин підряд. Ліка зітхнула і зменшила вогонь під каструлею. А пляшечки, раптом згадала вона. Я приготувала змінні пляшечки для молочної кухні схопилася з місця відчинила навісну шафку, де окремо зберігався дитячий посуд. Є чисті. Вася, напевно, вночі вимив. На одну справу в неї поменшало. Ой, смішно слухати цих мам на молочній кухні, невесело думала Ліка, помішуючи білизну в цибрі. Вони скаржаться одна одній, що діти іноді прокидаються серед ночі, вимагаючи Додаткової годівлі, іноді, один раз на ніч, а тут, іноді, один раз на ніч, щастить заспокоїти дитину, аби помовчала хоч би півгодини. Та я б віддала все на світі, думала ліка, аби в мене була така ж дитина, як в одної матусі. Він у неї плече вечорами, може цілу годину, ніяк його не можна заспокоїти. Цілу годину, всього на всього! Щаслива жінка, і навіть не здогадується про це. Їй це зварилося і на вільну конфорку ліка поставила кухлик для стерилізації Дмитрикових сосок.